A másik áldozat. Értelmes ember, mondta elgondolkodva Poáró. Nem könnyű követni a gondolatmenetét. Valóban néha olyan, mintha nem is ember volna, hanem gép. De a felfogása igen gyors. Átadtam Poárónak Mrs. Ténios üzenetét. Barátom bólintott. Nagyon jó. Minden megfelelően halad. 24 óra múlva pontosan fogjuk tudni, hányadán állunk. Másnap reggel, néhány perccel 9 óra után léptem be barátom szobájába. Poáró szokása szerint módszeresen bontotta a leveleit. Megszólalt a telefon, felvettem a kagylót. – Mrs. Poáró? szólalt meg egy kifullat női hang. Ó, oh, ön az, Hastings kapitány! Zihálás, zokogás. Miss Son? kérdeztem. – Igen, igen, ja istenkém, olyan szörnyűség történt. – Izgatottan megmarkoltam a Mi Micsoda? – Elköltözött a Wellingtonból. – Már mint Bella. – Tegnap este felé átmentem, és akkor mondták, hogy elköltözött, és még csak nem is szólt. – Igazán nagyon különös. Már-már az az érzésem, hogy téniosz doktornak talán mégiscsak igaza lehetett. Mindig olyan szépen beszélt a feleségéről, és annyira kétségbe volt esve és most csak ugyanúgy tűnik, hogy végül neki volt igaza. De hát mi történt, Miss Lawson? Csupán annyi, hogy Mrs. Tenius elköltözött a szállodából, és nem szólt önnek? Ó, dehogy is, dehogy is? Ja, istenkém, nem! Ha csak az lett volna. Habár, mondom, azt is nagyon furcsáltam. Dr. Tenius megmondta, hogy attól fél a felesége, nem egészen. Nem egészen. hiszen érti, hogy gondolom. Üldözési mánia, azt mondta. Igen, igen, az ördög bújék ebbe a nő szemébe, de mi történt? Ja, Istenem, de rettenetes. Meghalt álmába, túl sok altatót vett be, és azok a szegény kisgyerekek, milyen rémesen szomorú. Amióta meghallottam, egyfolytában csak sírok. Kitől hallotta? Legyen szíves mindent elmondani. A szemem sarkából láttam, hogy poáró már nem nyitogatja a leveleit. Hallgatta, miket válaszolok Mislavsonnak. De nem voltam hajlandó átadni a telefon. Miss Lapson bízvást előről kezdeni a jajveszékelését. Telefonáltak a szállodából. Kanisztonnak hívják. Azt mondták, szegénykének a táskájába találták meg a nevemet és a címemet. Jaj, istenkém, Mr. Poirot, akarom mondani Hastings kapitány. Hát nem iszonyú? Ó, azok a szegény-szegény ártatlan gyerekek. Ide hallgasson, kérem, rimánkodtam. Biztos, hogy baleset volt? Nem lehetséges, hogy öngyilkosság. – Ja, Istenké, micsoda rémes gondolat, Hessings kapitány! Én, – Én igazán nem is tudom. – Gondolja, hogy lehetséges? – Az még sokkal borzalmasabb lenne. – Persze, csak ugyan nagyon lehangolt volt. – De hát miért? – A pénzzel nem lett volna semmi gond. – Én meg akartam osztani vele. – Igazán. – Szegény, drága arándel kisasszonynak is ez lett volna a kívánsága. – De hogy önkezével kezével vetett volna véget az életének? – nem, ez <gül> talán mégsem. A szállodában azt gondolják, véletlen volt. Mit vett be? Valamilyen altatót. veronát azt hiszem. Nem, nem, klorát. Igen, igen, klorát. Jaj, drága Hestins kapitány, mit gondol? Minden teketória nélkül lecsaptam a kagylót. Ovaróhoz fordultam. Mm. Mrs. Téni az... Barátom felemelte a kezét. Mm, igen, igen, tudom. Meghalt, igaz? Igen, túladagolt az altatót, klorált. Gyerünk, Hastings, azonnal oda kell mennünk. Ettől tartott Poáró? Újabb haláltól tartottam, igen. Poárónak komor volt az arca. Az úton, Houston felé egyikünk sem szólt. Poáró olykor, olykor a fejét ingatta. Gondolja, hogy. szólaltam meg bizonytalanul. Lehetséges, hogy véletlen baleset volt? Nem, Hastings, nem. Nem volt véletlen. De hát honnan tudta meg az az ember, hogy hová ment? Poáró nem felelt. Továbbra is csak ingatta a fejét. A szállodába sikerült bejutnunk az igazgató irodájába. Hamarosan megtudtuk az eset részleteit. Mrs. Peters, mert így nevezte magát, körülbelül fél egykor érkezett meg két gyerekével. Egy órakor megebédeltek. négy órakor egy férfi levelet hozott Mrs. Petersnek. A levelet felküldték a szobájába. Néhány perc múlva a hölgy lejött a két gyerekkel, meg egy bőrönddel. A gyerekek ezután elmentek a látogatóval. Mrs. Peters bement az irodába, és közölte, hogy csak egy szobára lesz szüksége. Nem látszott különösebben izgatottnak, sem elkeseredettnek, sőt, egészen nyugodt volt. Körülbelül fél nockor megvacsorázott, és hamarosan felment a szobájába. Amikor reggel a szobalány belépett a szobába, holtan találta Mrs. Peters. Orvost hivattak, aki megállapította, hogy a halál már néhány órája beállt. Az éjjeli üres poharat találtak. Nyilvánvalónak látszott, hogy a hölgy altatót szedett, és tévedésből nagyobb adagot vett be a szokásosnál. Az orvos azt mondta, a klorárhidrát meglehetősen bizonytalan hatású gyógyszer. Semmiféle jel nem utalt öngyilkosságra. Búcsú nem találtak. Amikor a hölgy rokonainak nevét, címét keresték, hogy értesítsék őket, rábokkantak a miszlav és azonnal felhívták. találtak elevelet levelet vagy más iratot? tudakolta a Poirou. Azt a levelet például, amelyet a férfi hozott, aki a gyerekeket elvitte. Nem, semmiféle irat nem maradt, de a kandalóba elszenesedett papírfoszlányokat találtak. Poáró elgondolkodva bólintott. Mrs. Petersnek nem volt látogatója. A szobájában nem ment fel senki. Csupán az említett férfi érkezett a szállodába a gyerekekért. Kérdezősködésemre megtudtam, hogy közép magas volt, a portás úgy emlékezett, hogy szőke, egyenes tartású, mindennapi külsejű. Nem, szakálla nem volt. Nem tény suttogtam poárónak, de kedves Hastings. Csak ugyan azt hiszi, hogy Mrs. Tenius azért tűnt el a gyerekeivel együtt a férje elől, hogy azután jámborul és engedelmesen nekiadja őket. Nem, nem. Hát akkor ki volt az a férfi? Nyilvánvalóan egy olyan ember, akiben Mrs. Téniosz megbízott, vagy akit egy harmadik személy küldött, akiben Mrs. Tenius megbízott. És a levelet is az a bizonyos harmadik személy küldte? Az. Akiben Mrs. ténios megbízott? Nyilvánvalóan. És a levél elégett? Igen, az volt az utasítás, hogy égesse el.-Hát az eset összefoglalása, amelyet maga adott neki?- Az is elégett a többivel. Nem baj. Hogy-hogy? Nem baj, mert minden itt van, elköbb Poáró fejével. Poáró karon fogott. Jöjjön, monami, ne a holtakra legyen most gondunk, hanem az élőkre. Most velük van dolgom.